Колгоспники – це були саме нещасні люди. Заробітня плата простих робітників у колгоспі була мізерною. А спочатку утворення колгоспів працювали майже е, даремно. Проте описано мною у підзаголок утворення колгоспів на сторінці 19. То був майже як кріпостний лад чи навіть рабство. Судіть самі. Колгоспник не міг покинути працю в колгоспі, щоб стати робітником десь на якомусь підприємстві. Робітничий клас оплачувався краще. Без документу, що його відпустив колгосп. Ніхто ні на яку роботу не приймав. Але люди змушені були якось виживати. З роками, коли в колгоспі вже було більше техніки, зручної роботи, частина людей звільнялася. І хоча їх теж не відпускали з колгоспів, але на деякий час, місяць, два чи три в рік, декому вдавалося десь піти короткочасно працювати по договору за межами нашої області. Цією можливістю більшість користувалися чоловіки, які були будівельниками. Вони їхали в інші колгоспи, радгоспи, по інших республіках і по Україні, туди, де був брак робітничої селі. Там що збудували і заробляли кращі гроші, як дома. Заробляли теж натурою – зерно, цукор, соняшник і інше. Для таких щасливчиків вже ставало краще жити. Їздили опісля і жінки, домовляючись зарані з іншими колгоспами, де не вистачало робочої селі, що пригадув такій кількості жінок виростить на їх землях, скажімо, на 100 гектарах цукровий буряк. І домовлялося про оплату. Така бригада жінок їздила туди два рази в рік, на якийсь час поки обсапають з першого, з другого, а опісля знову, щоб зібрати той буряк і здати до колгоспу. Вони гарно заробляли. Певно, що їх заробіток залежав і від погодних умов та урожайності, але це було вже добре. Такі бригади, коли їхали на такі роботи, то вони там працювали ні від години до години. Але від досвіта до пізньої ночі, поки могли, тому й заробляли. Керівники колгоспів цьому вже не перешкоджали. Вони над лишком своєї робочої сели так допомагали другим колгоспам, від яких теж мали за те якусь частину прибутку. Але ці, які їздили на такі заробітки, вони теж працювали решта часу і у своєму колгоспі. І це так тривало з року в рік. Їздили на такі заробітки молоді хлопці, молоді люди, приїжджали з заробітків, заробленими грішми, зерном, але порою і скупою гріхів, які там наживали. Погоня за великими грішми ніколи не приводить до здобутку духовного, а навпаки. Бували роки, особливо літом, що через ці поїздки на заробітки в зібранні не було кому співати в хорі, як те потрібно. А на заробітках чим раз все більше заробляли, а чим більше є грошей, тим більше хочеться їх мати. Я за все життя не їздив ні разу на великі заробітки, десь далеко від дому і церкви. З мене сміялися мої товариші, які їздили, і мене клекали, знаходили мені роботу по моїй спеціальності малярці, яка добре цінилася, та я не поїхав ні разу, вони казали. Що Никодим відходив від своєї хати тільки так задалеко, поки бачить димохід своєї хати. Я не рахую, що то було гріх заробити, якщо є недостача, але кажу інше що краще і більш корисне є те, щоб бути дома серед своїх дітей, у церкві, до якої належиш, у якій ти потрібний. А Бог має звідки дати те, в чому ми нуждаємося. І моя велика сім'я не була останньою чи біднішою, що я не ганявся за великим. Було так, що приїхав якийсь голова колгоспу з Ровенщини в наш колгосп, і побачив наш дім культури, який я декоративно оформив. Я своїм сином Василем працювали над тією роботою два з половиною місяці. Ми оформили великий зал, з розписаною стелею, а також вестибюль і фає, то вийшло на славу гарно. І той голова колгоспу з Ровінщини пристав до мене з величезною просьбою, щоб я поїхав до нього і саме таке зробив у нього. В Домі культури його місцевості я не погоджувався тільки з однієї причини, що рахував, що потрібно бути в церкві, з якої пороз'їхалися по роботах, а праці Божої було, як завжди, багато. Він декілька днів уговорював мене, що заплатить стільки, скільки я скажу, і зерна дасть мені багато зверх цього, що домовиться з нашим головою колгоспу, щоб він відпустив мене, щоб зробити йому ту роботу і заробити собі. Я, однако, не здав згоди тільки ради Господа, що рахував, що я потрібний в церкві, і сьогодні мені приємно згадати, що я не побіг за здобутками земними. В 70-х-80-х років, коли наша країна стала більш популярною перед світом, то стала відпускати своїх людей за границю в гості до рідних та по туристичних потівках. При таких заграничних поїздках виявилося, що можна гарно заробляти гроші на спекуляції. В нас купляти те, що там дороге, і продавати його там, а там купляти те, що там дешеве, а у нас дороге, і так торгуючи багатіти на неправді». Якщо така нажива для світських людей не рахувалася в їх очах неправильною, то в нашій церкві на підставі Божого слова про неправду не могла не засуджуватись. І це приводило до непорозумінь між служителями церкви і тими, хто радо хотів на тому заробити гроші. Ми в церкві вчили, що така нажива купити за долара, а продати за два – це не по правді за таку наживу, і держава земними законами карає, а як буде перед Божим судом. Але дехто заядлих грошелюбів заходили в суперечки з керівниками церкви, оправдуючи свої дії. Їхніми братами по такі неправильні наживі були деякі віруючі спеціалісти по будівництві, штукатурці, столярці, малярці і таке інше. Такі за свою працю брали великі гроші, мотивуючи тим, що такі ціни у світських спеціалістів. Церква роз'яснювала і вчила, що ми, віруючі, не повинні брати приклад світу. Світ у темряві лежить, а ми – сини світла, ми – сіль землі. Ми повинні поступати по правді у всіх наших вченках, щоб люди бачили, де правда, і йшли до неї. Якщо ми будемо робити так, як світ, брати за свою роботу не по правді, тому що так бере світ, то хіба ми вийшли з світу? Хіба ми нове творіння Боже, яке поступає по-новому, по Божій правді? Якщо хтось зумів стати якимось спеціалістом, то це тільки тому, що йому вдав Бог більше розуму і інші можливості, яких не мав той, який залишився в чорноробочих. І то не його заслуги. Та від Божої доброти до нього. А той бідний, чорноробочий, повинен працювати два, а може й три дні, щоб заплатити спеціалістові за один його робочий день. Хіба це по правді? Що у спеціаліста чотири руці? Він так само, як і той чорноробочий, працював двома руками, порою ще легше від нього». Як би Бог не дав йому спеціалістові тих можливостей і розуму, яких не дав тому, хто не спеціаліст, то він не був би спеціалістом. В цьому напрямку була постійна напружена атмосфера між богобійними вчителями Слова Божого та любителями великих грошей. Послідні відстоювали свою точку зору, а церква вимагала правдивості і чистоти. «Я також робив у людей трафарети». «На стінах кімнат. Цієї роботи стільки було, що я не міг всіх бажаючих задовільнити. Я як художник робив цю роботу краще від інших малярів і оцінював свою роботу по-божому. Не брав такі гроші, як брали інші, і тому люди хотіли мене. До мене після приходили інші маляри з претензією, чому я не беру за роботу з людей стільки, як вони. Що так роблячи, я їм збиваю ціну». Я їм терпеливо роз'яснював. «Хлопці, я людина віруюча, людина правди. Я не хочу обіжати людей. Я у вашу кишеню не лізу. Моя праця коштує стільки, як я беру в людей за неї. І більше я не буду брати. А скільки ви берете, то ваше діло. Я за те не буду відповідати перед Божим судом. То ваше. І стояв на своєму. Скільки я робив у людей, і коли вже приходилося, щоб мені платили за працю, я називав суму, яку коштувала моя праця, і рідко хто з легким серцем давав мені стільки, як я казав. Більшість ходили зі мною в суперечку. Чому так мало? І примушували мене хоча трохи брати більше. Приходилося і брати, бо люди залишалися незадоволені, що не віддячили мені по своєму серцю. Але то вже було як подяка мені, з їх щирого серця, і те вже не засуджувало мене, що я несправедливо оцінив. Було так, що я з дружиною одного бача робили шість кімнат і коридори. Ще при вході в дім в коридорі намалював велику картину природу з оленями. Ми працювали там багато днів, і коли вже закінчували, затрималися до четвертої години ночі, щоб вже більше не йти до, до них другого дня». Господар дому, який був дуже задоволений нашою працею, хотів з нами розрахуватися, щоб йти собі спати. Але коли я сказав ціну, скільки йому потрібно заплатити, він дуже здивувався і запитує. «Никодим, що з тобою? Скільки ти береш день за свою працю?» Я йому сказав, я дозволяю собі взяти з людини, в якої я працюю, не більше, як 25 карбованців в день. Плюс за фарби, інструменти і трафарети, які я сам виготовляю, і вони зношуються. І все це докупи складало таку суму. Я вже забув, яка вона була. А він протестує. Твоя робота не докаже до моєї. А я беру за один день роботи 60 карбованців. А твоя робота дорога. Таким спеціалістом рідко хто може бути. І ти кажеш 25 карбованців? Ні. Я не ляжу спати, поки ти не підеш від мене, отримавши за свою працю належне. І не спав, чекав до кінця. З суперечкою, і його наполегливістю я змушений був взяти набагато більше, як я сказав. Я вже напам'ятаю тих сум, але ж і не стільки, як він брав за свою роботу. І так ми жили. І дітей, опісля була повна хата, і не жили гірше від других. Бог журився нами і всюди нас благословляв. Знову скажу вам, хто читає, що описую це не для своєї слави, що мені з неї. Описую тому, що я цю пам'ятну книгу і пишу для того, щоб описати, як жили ми належні до живої Божої церкви, щоб ви знали і йшли нашими слідами, узенькою дорогою, бо тільки вона доведе до життя вічного. Широка, на якій можна робити все, що хочеться, туди не приведе. Якщо ми сіль землі і світло світові, то ми повинні показати Бога в собі, щоб люди бачили наші добрі, правдиві вченки і задумувалися над своїм життям. Жити правдиво перед Богом і служити безкорисно людям – це є приємність і Боже благословення. Я успішно працював маляром довгі роки. А так як я був і художник, то багато трафаритів видумував і виготовляв сам. А основну кількість їх копіював у інших майстрів. А той і купляв перебиті копії, на яких потрібно було вирізувати контури їх рисунків, після чого той тонесенький кордон чи цупкий папір потрібно було просочувати олією і підвішеними просушувати, а опісля ще кілька разів покривати олійною фарбою, щоб вони не розмокали від водяних фарбів, то на все те потрібно було затратити багато часу і матеріалу. І таким трафаретом, формою, при обережному, вмілому користуванні, можна було зробити декілька десятків кімнат, дбайливо зберігаючи їх і підремонтовуючи на місцях розривів. А якщо такою формою, трафаретом, деколи хтось не вміючи брався робити сам собі, то такий просто псував його, розриваючи щиткою перемички між вирізками. Для того, щоб таке не ставалося, потрібне було вміння, як користуватися щиткою, щоб не розривати. А багато хто знайомих і незнайомих, щоб не платити майстрові гроші, хотіли самі собі робити, і приходили до мене зичити трафаретів. Другі майстри нікому не зичили, а я не міг відмовити, якщо проселі. І багато мав втрат, що мені псували форми, хоча я кожному, кому зичив, пояснював, як обходитися з щиткою, з ним. Знаю, що Бог все це бачив і заглядав у мою душу, як я заохочити роблю. Воно не було мені легко давати, щоб повернули мені пошкодженим, але я ради імені Божого, яке при всіх людях було на мені, давав.